Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam et eslimen kathira. Ema ba'd. Vajdojmë me uh, shpjegimin e uh, librit uh, autorit Shekhu l-Islam Muhammad ibn Abdul Wahab e që vetur etika shkurjes për në gjami ose për namaz. Uh, Ike me përfundu disa tema. Ike me përfundu më namazin Në file, ta është ka tem 3 që quhet Namazi me gjemat Namazi me gjemat si pas e, mendimit më të sakt prej dy mendimeve djetarve ashtë uajib dhe më thënë, me falë namazin me gjemat në gjami e, kuthirët e zani dhe më thënë aty ku thirret për namaz është obligim me u përgjigj edhe me fal xhamatin dhe me fal namazin me atxhamat. Sepse kuptohet do thot prej çillimeve të shariatit ose të rregullave të islamit, e, nuk bëhet diçka pa nevojë, do thot ndërtohet xhami, prej parëve të shtetit tek sumarë të pasurisë muslimanëve, thot ndërtohet xhami, atë ndërtohen çë me kry obligimin. Në to. Po ashtu në Islam është i lejshëm edhe ezani, që më kujtuj një më përkujtuë njerëzit për hyrjen e kohës, edhe po ashtu duke i thirr, domethënë ezanin që e ka e, e ka verifikuar pejgamberi sallallahu sër alajhi wasallam kurse nuk flet nga vetja e tij, por çdo që çka flet është spallje për Allahut. Në ato fjalë përveç dhikrit edhe madhrimit të Allahut ka hajja alës salah, hajja alël falah, në thonë, e janë në namaz, ose e janë një për namaz, për të falë namazin, e janë një për në shpëtim. Edhe namazin me gjemat ka dobit shumë ta. Do të të kanë përmenë dietart, dobit e lojdojshme, një prea ty në është edhe bashkimi i njerëzve, do më thonë bashkimi i njerëzve, i banorve të një lagje, banorve që kënë rëth një gjamije, bashkohen pës herë gjatë ditës edhe natës. Edhe e takojnë njën i tjetërin edhe i marin vesh halët e njër i tjetërin, dhe thot nëse që ka ka nevoj për, ten, për ta ndihmu njër i tjetërin, që ka ka nevoj për ta përkra e kështu me radhë. Dhe më thanë, nuk ka dyshim se ajo është prej riteve ma dukshme të islamit edhe prej shenjeve dhe të, të më të dukshme të islamit, të është gjemati, e zani gjemati, dhe gjemati, dhe të janë prejshenjave më të dukshme të islamit. Ka thonë autori Rahimahullah, e kalluha i thnani, fi gajri gjumë atin wa id, dhe të gjemati maj vogël, pra numri maj vogël, për të konsideru gjemat, është dy, përveç në namazin e gjumasa dhe namazin e bajramit. Do thotë nëse njëri u falet vet, ai llogaritet namaz, do të thonë ve, veçmas, që e ka fal vet. E nëse i bashkohet aty njëri tjetër, do thotë atëherë bëhet xhamat. Njëri është imam, tjetri është pasues. Do thonë imam është prijes ose udhëhçës, edhe meum do thot pasues, që ndjek imamin edhe me këtë formato xhamat dhe realizohet do të namazi me xhamat dhe fitohet shpërblimi i xhamatit teksu me radh edhe për këtë ka argument asht veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në, në rastin që është i njohur kur Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ka shkuën sbinë tezës së ti meymunes edhe aty ka qenë pengameri sallallahu aleyhi vesellem, duke u fal. Edhe Abdullah ibn Abasi ju ka bashku pengameri sallallahu aleyhi vesellem, ka qëndru në anën e majtë të ti. Ather pengameri sallallahu aleyhi vesellem e ka marrë, edhe kanë zjerë nga brapa, dhe më thënë nga anëna e djathët. Këtë ndodhije kanë transmitu Bukharil dhe Muslimi. Edhe me këtë, do të thëtë është formu gjemat. Një imam ka qenë për nga meri sallallahu a nështëm, kërse pasuës ka qenë Abdullah ibn Abbas radhiallahu anë huma. Po ashtu në një tjetër ndodhi që ka ardhë një njerin gjami, pas i ka përfundu namazi, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, e la rajullun jetësaddëku ala hadha fejusalli ma'ahu, dhe ta ka ndër një njëri që do t'i jape lëmosht këti, që, e, duke u falur me ta. Dhe më thënë, më falur me ta, edhe me ketë, dhe të të të i bje sigur me dhënë sadaka, sepse a i fiton shpërblimin e gjematit. Edhe ketë, dhe më thënë, këtë e ka transpetu Ebu Davudi dhe Tirmidiju, edhe Shekhëll Albani e ka ba sahih. Dhe të të këj numër, mi afton për të formu gjemat, përveç të për namazin e xumas edhe namazin e bajrameve. Se numri më i vogël në këto është që të ketë një imam edhe dy ë dy njerëz që janë xhamat minimum. Nëse nuk janë, do të thonë, tre veta atëherë nuk llogaritet ai xhamati dhe nuk e falin xuman ose bajramin. Pastaj ka thonë autori rahimahullahu, "Wa hiya wajibun" wa hiya wajibatun alal a'yan hadran wa safaran hatta fi khauf do xhamati uh, formimi i xhamatit edhe falja namazit me xhamat është obligim individual fard ayn do thon pra megjithse ai bëhet në mënyrë kolektive është obligim për secilin musliman në veti qofshin uh, në vend do thon vendin e vet qofshin Bustar, ma dje edhe gjatë luftës. Dhe thot edhe në kushtë luftë, realizimi i gjematit është obligim. E, thot, li dhe thot, liqavlihi ta'ala, dhe thot, për këtët funit, argumentë është, fjalla Allahut Subhanahu wa ta'ala, wa idha kun te fihin fa eqamte lahumus salah, dhe thot, kur ti është në mesin e tyre, dhe uafalë atyre namazin, edhe në vazhdim të ajeteve dhe të të këtu në këto ajete të regohen regullat sësi falet namazin e gjemat në gjatë luftës, në dhe në kur është luftë. Edhe pra ndaj, pra nëse në kushte lufte nuk bje obligimi i formimin gjematit, atëre kuptohet se jashtë kësa gjendje, është obligim pa dyshim donc do të thonë kjo pejgamberi Allahu subhanahu wa ta taala ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që më fal, më afal namazin me xhamat në kohë lufte. Po ashtu një hadith tjetër që e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e, e pata në mend, si më me thon, ose më sqoj mendja që më me caktoi një anin me thirr me bojë kametin edhe dikush më dal imam edhe unë më marr disa njerëz me dru edhe me skumë u djeg spiat atyrat që nuk vinë me fal e, namazin me xhamat. Që do thotë se lani i xhamatit është mëkati i madh, kurse realizimi i xhamatit është obligim. Po ashtu një rikart te pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam një verbal dhe i ka thonë pengamerit sallallahu aleyhi vësillem, une nuk kam njëri që ka mudheq, a lejohet më falë, do thëtë aban une mësme ardhë pranë gjami, më falë më gjemat, dhe i ka thonë pengamerit sallallahu aleyhi vësillem, a e dëgjon e zanin, ka thonë po, atëheri ka thonë nuk ka letësin, më thënë pasi i afer gjamis që e dëgjon e zanin, dhe më thënë se duhet pa tjetër më ardhë, Pra edhe dverbrit nuk i ka leju që mu falë në shpi, që do thotë se tjertë arsujën e, e kanë edhe ma dëvoglë, edhe ma të papranuar. Po ashtu ka thëmë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, ethqalu salati ala l-munafiqin e salatu l-fajri wa salatu l-isha. Thëtë namazi ma i ranë për munafikët është namazi i sabahut edhe namazi i jacisë. و لو يعلمون ما فيهما لاتوههما ولو حبوا edhe sikur ta kishin ditë se çfarë shpërbimi kanë këto e, do të kishin ardhur po edhe nëse ishte kispas nevojë do të thonë zvarr duke u zvarrit në tokë jag pra do të kishin ardhur për me fal Sabau edhe Yacin pse Sabau edhe Yacia kanë qenë namazi mehran për munafiqët sepse munafiqt e kanë falë namazin me gjemata, të thënë, kanë shku në gjami, e, që mësë mi marrë vesh, si ata kanë menu, mësë mi marrë vesh për nga meri, sallallahu aleyhi sallam, edhe mësë mi kuptu sahabet, që i thashtu, se ata janë munafika. Se ka thonë Abdullaj, mesudit dhe të përmendit pak më dhonë, se ne e kemi pa që prej namazit me gjemata nuk ka mungu askush përveç munafikve që janë ditë. Të më thonë në ta që se cili ka dit nuk kanë shku më falë me gjëmat. Kurse ata munafika qëka nuk janë kanë duksën, dëmë thënë, si ka ditë se cili, ka ditë vetëm për në nga meri, sallallahu alim sallem, kanë shku në gjami, për në sabah, masë i s'ka pas drita, edhe në namazin e jacis, dëmë thënë, atëherë nuk janë duk, kështu që në atëko nuk kanë shku e, më falë, se si ka thonë Allahu subhanahu ve ta'ala, jura unë në nësë, dëmë thënë, ata për qëtë i shofi njerëzit. E, edhe kjo, kjo hadith, të regon se është namazim e gjemat është obligim. Ka thonë Abdullaj bin Mas'udi, radhi Allahu anhu, të të menë sërëhu, enjelka Allahe ta'ale gëden muslimen, du më thonë, kushka qef, që nëjësër me taku Allahun si musliman, letë Kujdeset për këto pesë namaze ose për këto namaze, ë që ti fale aty ku thirret për të, do të thonë në xhami ku thirret ezani për namaz. Sepse thotë Allahu subhanahu wa taala yakabaut ja liçme pejgamberit tuaj sallallahu alaihi wasallam, thotë sunan al-huda, do të thonë rrugët e udhëzimit ose sunetet e udhëzimit. Edhe falja namazit më gjemat është prej sunetit të udhëzimit. Thëtë edhe nëse ju falen i në shtpit tuaja, si që falen ata që ka nuk shkojnë thënë, në gjemat, atëherë e ju do të alini sunetin e pëngamerit tuaj. E nëse alini sunetin e pëngamerit tuaj, atëherë do të devioni. Pastaj thotë se si cili njeri që ka merë avdes në mënyrën më të mirë, pastaj niset për më gjami, Allahun në se cilin hap, jashkruan nga një shpërblim, edhe ngrit një shkall dhe jafsin një mëkat. Edhe thëtë, në kohën ton, dhe më thënë kohën e për nga merit sallallahu alai sallem, ne e kemi pa se prej namazit me gjemat nuk ka mungu askus për vetëse munafikut që është ditë se është munafik. Dhe më thënë, vetëm ata që e kanë ditë të gjithë thahabet që është munafik, ata nuk kanë shku. Thot, për ndryshe, ka pas njerës që i kanë siel në kra, dhe më thonë, dy njerës, deri sa e kanë pru derin saf, edhe e kanë lan, edhe aty e ka fal namazin. Dhe më thonë, ka pas në gjendjet atil, shka s'kanë mujt me hecë në kam, e kanë bajt dy njerës, deri sa e kanë cu në vendin e, safit. E, Abdullah Ibn Amer, radiallahu anhuma, ka thonë, e, ne kur... E, e shifëshim se dikush për e njerëzve mungon namazin e jacis edhe namazin e sabahut atëherë kishim mendim të keqë për ta du më thonë nëse e kemi pa se dikush nuk përvjen në namaz sabahut edhe namaz jacis atëherë formonim mendim të keqë shka do të thot kjo? du më thonë se e, kishim dyshim se është munafik, du më thonë se nuk është pesimtar këtë gjitha argumente dhe t'i marrin ata djetarë që ka thojnë se namazë i me gjematë është e, obligim. Edhe, <coughs> pra, me gjithë se këtu ka dy mendime, mirë me për këto janë argumente shumë të fëqishme që ka e përkrahin këtë mendim se namazë i me gjematë është obligim. Kjo është për burrat, kurse për gratë nuk është obligim, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, Latëm në u ima Allahi mësegjit Allah, dhe më thënë mësë i pengoni dhe rëbreshat e Allahut prej gjamive të Allahut. Dhe gruja nëse do më falë në gjami, nuk ka drejt askush me ndalu. Dhe dhe dheri këtu, hadithin e transmiton Bukhariu dhe Muslimi. Kërse në transmitim tjetër që e transmiton Ahmed i Benhambel, vazhdojnë hadithi, thëtë, uërbu ju të hunne, kajru le hunne. Kërse shpita tyre janë ma mirë për tohë dhe të përgruan, është shpërblimi maj madhë nëse falet në shpi, se sa në gjami, edhe në shpi gjithashtu sa ma fshet, të të të më dhomën e vetë, është ma shpërblimi maj madhë se sa mu falë para antarve tjertë familje, se kështu me radhë. Mirë po, prej kësa i kuptohet se, në qëfse do me falë namazin në, në gjami, nuk ka drejtë as kush me ndalu, as burë, as e, dikush tjetër. Rastaj ka thonë atori rahimahullah wa taf dhulu ala salatil munferidi bi sebin wa ishirina derajah thot namazi me gjemaat është mej vlefshëm se namazi vetëm me 27 grad edhe kjo në basë të hadithit gjithashtu që i transmetohet nga Abdullah ibn Omer radhjallahu anhuma i cili thotë se për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam ka thonë salatul gjemaat taf dhulu salatel feddi Bisa bërinu e ishirin e dara gjah, dhe thëtë se namazi me gjemat është me i vlefshëm se namazi e, vetëm me 27 shkall. Këtë e transmitën Bukhariu dhe muslimi. Në tjetër, transmitim thuhet këmësetën e ishirin e gjuzën, dhe më thënë 25 pjesë me, me i vlefshëm, që dhe më thënë se është sa... 25 fishi ose 27 fishi i e, namazit në shpi. Po ashtu në tjetër hadith, ka thonë nga Ebu Hrejria radhjallahu an, anhu, fëtë, ta adilu khamsen wa ishirina min salatil fëdhë, dhe më thonë një namaz me gjematë, është i barabartë sa njëzët e pesë namazë vetë. Dë thëtë pra shumë fishohet namazë, sigur, sigur me falë njëzët e pesë herë vetë në shpi, është njëherë në gjami. Pa është tu thëtë salatum me al imam, afdalu min khëmsim u a ishirin e salatin ju salliha wahdahu. Dë thëtë edhe ma e vlefshme. Pra një namazë me imamin është ma e vlefshme se njëzët e pesë namazë që i falë një riu vetë po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem salatu ar-rajuli fil jamaa'a tudha'afu ala salatihi fi beithehu o fi suqihi 25 dha thot namazi qe e fal njeriu me xhamat sumfisohet ndaj namazit qe e fal n shpinë e tij ose n tregun e tij me 25 fis, do të thotë 25 herë, pra më shumë se sa at namaz qe e fal vet. E gjithashtu më rad, do të them këto argumente nga ana tjetër tregojnë se namazi me xhamat nuk është kusht i namazit. Si kanë thën disa, që nuk pranohet namazi e çe falet vet. Do të them edhe namazi vet pranohet te Allahu edhe kryhet obligimi. Mirpo, nëse njeriu e afer, ka xhamin afër, ka bën mëkat që e ka lënë obligimin më thënë me shku mu falë me gjemat, edhe e ka hubë këtë shpërblim të madhë. Do dhëtë përveç asaj që është obligim, kuptohet që zbatimi obligimit ka shpërblim shumë të madhë. Më thënë ajqë shka nuk falët me gjemat, po falët në shpi, namazit i është në regullë, nuk e ka humë dhe një kushtë namazit, është i plotë, mirë po ka bo mëkatë pëse nuk e ka zbatu obligimin e... e faljes me gjemaat edhe e ka hum këtë shperblim të madhë që e ka namazi me gjemaat. Edhe thot autori Rahimahullah, wa tufalu fil mesjid. Du mu thënë, namazi me gjemaat bëhët në gjami, si që ka thënë Allah i bin Mesudit, thot atyku thirët. Wal atyku afdal, du mu thënë gjamia ma e vjetër është ma e vlefshme, wa ke dhalik e lë ektharu gjemaatën, edhe gjithashtu ajo gjami që ka më shumë gjemat, vë ke dhalik e lë ebëad, pa ashtu edhe ajo që është e, më larkë. Dhe dhe të në gjami, pra namazim e gjemat falet në gjami. Prej gjamive, ajo që është ma e vjetër, është ma e vlevshme. Kam thënë djëdharët se, dhe të aty ko më të gjatë është bëj badet. E dhe ko më të gjatë është falë, namazi, përëndaj aty ka më shumë vlerë. Pastaj, ajo gjami që është më e madhe që ka më shumë gjemat, më thënë jo më e madhe gjami, apo që ka ka më shumë gjemat, është më e vlerëshëm. Namazi në ta është më i vlerëshëm. Se, si ka thonë për nga meri sallallahu anem sëllem, që i transmeton Ubej i bën Keab, thëtë namazi i njeri ut me një njeri është më i vlefshëm se smesata namazin që e fal vet. Kurse namazi me dy njerëz është më më i, i vlefshëm se namazi me njëri. Edhe sa më shumë që të jetë xhamati është më i dashur te Allahu subhanahu wa taala. Kjo ato transmetojnë Buhariu dhe Nesaiu me saned hasan. <clears throat> kurse namazi kurse xhamia që është më e larg, pse është Ma vlefshme. Siç ku përmend më herët se me secilin hap mer nga një shpërblim, ngrihet 1 grad edhe i fshihet një mëkat, domethënë se sa më largt jetë, më shumë shpërblime merr edhe më shumë mëkate i falën. E mirë po këtu është për qëllim, për qëllim nëse xhamina ke larg. Nuk domethënë se nëse e ke një afër, duhet më skuq të ndonjë tjetër që është më larg. Pra, ë do të më pas parasysh se Nëse e ke larkë gjamin, me më ndu edhe me ndje se e ke shpërblimin më të madhë se banë më shumë hapa dheri të gjamia. Pastaj fletë diçka për disa regullatë imamit, ose imamit edhe gjematit. Thot, autori, rahim e Allah, wala ja ummu fi mesjidin qabla imamihirrati illa bi idhnihi. Dhe thot, nuk lejohet që dikush e më ban imam në një xhami që ka imam të rregullt përveç se me lejen e tij. Illa en yeta'akhar fela yukrahu zalik përveç, do të them me përiashtim, pra në rast kur imam i mungon, do të them vjen koha bati kameti e kështu me radhë dhe nuk ka imami atëherë nuk është e urryer. Sepse dhe argument për këtë thotë është e, vepra e Bubekrit apo Abdulrahman ibn Auf. Lefe Ali e Bibekrin u Abdulrahman ibn Auf radi Allahu anhum. Kjo është e qartë, do të thonë njeriu kur shkon një gjami, e, për në një xhami, përparësi në xhami, për me dal imam është imam i rregull i xhamisë. Nuk ka askus tjetër, përparësi edhe nuk guxon askus tjetër me a marr vendin, përveç nëse imam i jep ja leje ose kërkon do të thonë predikujt, përse nëse ka ardhur ndonjë më i ditur e kështu me radhë. Kurse, në qëfë se mundgon imami, atërë e normalisht se do të dale dikush imam. Edhe vej pra Ebu Bekrit që i ka përmend këtu, është rasti kur ka dal Ebu Bekri radiallahu anhu në një ndodhi, kur për nga meri sallallahu a.s. ka qenë duke e, i pajtu dy veta edhe është vanu, du më thanë, është bënë kameti në xhami atë ka dal Ebubekri radhiyallahu anhu imam edhe Abdulrahman Abdulrahman ibn Auf radhiyallahu anhu por ashtu ka ndodh kur kanë qenë në një udhtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ai ka thënë imam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ardh të Këta ka ardht te xhamati kta e ka transmetuar kërse rastin e Ebu Bekrit, Bukhariu. Pas të i thot, autori, Rahimahullah, wa idha u kimëtis salah, fala je gjuzu shëru'u fi neflin. Më thënë, kërët baët i kameti, atëherë nuk lejohet me filu ndë një nafile. Wa in u kimët, wa hua fiha, atëmmeha khafifëten, nëse baët i kameti, kërë është njëriu duke u falë, duke falë ndë një nafile, atërë e pëllëtëson të shkurtuar, dhe më thënë shpejt. E, nuk lejohet me fillu namaz pasit bëhet i të të kameti, përveç a i farzi për cilin është bëhet i kamet. Se e ka thonë për nga meri sallallahu a në sellem, idha u kimet i salatu felasalate illel me këtube, dhe më thënë, kur të bëhet i kameti, nuk lejohet me fal namaz tjetër, përveç ati që është obligim. E transmiton në, muslimi. Kurse kitë fjallin e fundit, ka thonë nëse ashtë duke u falë, edhe bati kameti e plëtson namazin. Kjo nuk thuhet në përgjithsi, më mirë është kufizohet në qëfëse mundet me përfundu namazin për parat e kbirit. Në më thonë, nëse jenë në sunet ose në një namaz në file, edhe bati kameti, në qëfëse kje mundësi me, me përfundu namazin edhe me mëri të këbirin e filastar, atëherë e plëtson, shpejt. Në qëfëse i e, du më thënë, një pozit, ku nuk mund është me mëri të këbirin e filastar, atëherë e duhet me prish, atë namaz. Nduke dhënë selam. Postaj, thët, autori, rahimanullah, wa man adrake rakëtën ma'l iman, fekat adrake l'gjama'a. Duhët thët, kush e mri njëre qatë me imamin, aja ka mri gjematin, e ka zanë, dhe më thonë, vlerën e gjematit. Kjo është e qartë, dhe më thonë se në qëfë se imami është, nëse njëri u vanohet, edhe imami ka fillu mu falë, hinë në namazë me njëherë me imamin, pa marë parasysë se në qëfar gjendja është është në kam, ose në ruku, ose në seshde, ose në të shahud, dhe më thënë, në gjendjet që është imami, direkt njëri ju i hi hinë namaz. Mirë për kur logaritet se e, e kazanë gjematin, e kam rrit gjematin, në qëfëse të pakëtën kam rrit një rëkatë. Se pasitja për selam imami, a i kam e vazhdu namazin. Në qëfëse kam rrit një rëkatë, që e numronë, dhe mu thënë edhe vazhdojnë Nëse ka mri diçka që numrohet, dhe të pasaj e vazhdojnë namazin, atëherë zihet që e ka mri gjematin. Po në qëpëse nuk ka zonë asëgjë që numrohet, më thënë duhet, për që nuk shkonë namazin e drejkës, edhe pasit ja për selam imami, atëherë duhet plus edhe katër rekatëm i falë, dhe më thënë se së ke mri kur gjamë prej namazin, dhe të që nuk e ke mri e, gjematin. Kur e kemri rekatin, ka thënë, thëtë autori rrëhimulloha, va të draku bi i draki rrëku i me al imam. Më thënë, një rekat mrihet në qëfëse e mrin rrëkun me imamin. E, kjo pashtu ka argument nga hadithi që i transmiton Ebu Bekra, radhjallahu anhu, në sahiun e Bukhariut, Thot se e, a i kam rrinë gjami, kur për nga meri sallallahu a nësëllim ka qenë rruku. Edhe a i ka ra në rruku për para se me më rrinë saf. Pas ta i ka tregu për nga meri sallallahu a nësëllim, se kam dhe për ukshtu. I ka thonë, zadek Allahu hirësan, wala ta ud, dhe më thonë Allahu ta shtoft kujdesin, e, dhe mëse përserit do thot mëse përsërit vanimin. Kjo është komentimi i dietarëve. Pra mos u vano edhe një herë namaz, por veprimin e tij e ka aprovu, do thot me ket. Nuk ka thonë se më përsërit ose më fal edhe një rekat ose diçka të ngjashme, që nënkupton se ai që e mrin rukun, atëher ai e kam rri një e, e kam rricat rekat. ë ket rast riçet obligimi i leximit surres Fatiha, do të thonë se për këtë ka argument direkt, ngasë e njeriu në këtë rast nuk kam rrit disa rukne. Nuk është, nuk është kjo, nuk është ky rast argument se leximi surres Fatiha nuk është rukun. Pse nuk është argument se nëse në ke të qëndër për surën Fatiha, atëherë duhet më që edhe për tjera, të tjera, se këtu nuk im rrin disa rukne. Do të thonë nuk em rrin tek birën Fillestar, nuk em rrin qëndrimin kam me imamin edhe nuk e mërinë shkuarin në rruku, për e zhenë vetëm në rruku imamin. Por për këtë situatë ka argumentë veçantë, për ndryshen që se je në kam, me imamin duhet e, surja fatihat të ledzohet, edhe kjo do të shjeronet pak ma vonë, insha Allah. Kur e, imami nuk është në kam, nuk është në kijam, është në rruku, është në seshtë, është të shëhud, Athëherë, sa, sa herë duhet me morë tekbir? Dhe më thënë, sa herë duhet me bo tekbir? Ka thënë këtu autori, rrëshim e hollah, vë të gjithi u tekbiratul ihram, anë tekbiratil rrëkuur. Dhe më thënë, tekbiri filistar, mjafton, nuk ka nevojme përserit edhe njëherë tekbir, me thënë edhe njëherë Allahu Ekber për të sku në rrëku e lë fjalë Zaid ibn Thabit u ibn Umar domthon sepse këto kanë vepruar Zaid ibn Thabit edhe Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum thot wala yu'rafu lahum ma mukhalifun min as-sahaba edhe nuk njehet ose nuk dihet se dikush prej sahabeve i ka kundërshtuar pastaj thot wa ityanuhu biha afdalu khurujan min khilaf man awjabahu kurse më thon edhe një herë tek birin as më e vlefshme që mos më ra në të kundrështimin, ose divergencët, më thënë djetarve, se disa kanë thonë që është obligim, me thonë edhe, të këbirin për në ruku. Në thotë, me ketë ka argumentu se mjafton të këbiri filestar, mirë po, e, ma e saktë, ose ma e sigurt, mund me thonë, ma e sigurta është që njeri ju me thonë të këbirin filestar, për të këbir filestar, pas taj për të shku në ruku, ose për dësejqte, shemblë, Uh, duhet me thënë të këbir tjetër. Wallahu alëm. Pas të e ka thënë, fein edrakehu ba'dër rruku'i, lemjekun mudriken lir rrek'a, do thëtë në qëfë se emri një mamin, pas në ngritjes prej rrukus, atëherë uh, nuk, nuk e kam ri rrek'atin, nuk e kam ri qatë rrek'atë. Wa alejhi mutabë atuhu, mirë po e ka obligim me pasu me vazhdu, dhe më thënë, me pasu imamin, edhe është e preferuar që t'hije me imamin në namaz, sepse ati ka një vler, ose ndë një shpërblim ka. Dhe më thënë, edhe në që fëse e di se imamin është në rekatin e funit, edhe nuk e më rinë rukun me ta, dhe më thënë se gjëmatin nuk e ke zanë. Pra, apo është me preferuar që t'hish me ta në namaz, se ajo është e me vleshme se sa me lanë krejtësisht gjëmatin edhe me falë veç, du më thanë aty. Për ndryshë, kur logaritet, e, e morëm vëse për, për të logarit, se e ke zanë rekatin, duhet me zanë rukun. Mirë po, kur logaritet, a e ke zanë rukun ose jo? A, duhet tëtë, për të zanë rukun, duhet me mëri edhe një moment, vetëm imamin për para se me thonë se mi Allahu limen hamida. Nëse njeri umrin në ruku, për para se me fillu imamin me thonë se mi Allahu limen hamida, do tëtë se e kazon rukun. E, pas tëjë thotë, vëla jëkumul mësbuku, illa ba'da selamil imamit të slimet e thënje. Dëtë të dhe për të vazhdu namazin, a i që se kam rri për në rekatin e parë, nuk në ngrihet në kamë, Deri sa, most, a, most jape selam imamin të dyjantë. Në më thanë, se ka e këtilaf mes djetarve, me çka delet prej namazit, a dilet vetëm me selamin në anën e djatë, apo duhet në dyjantë për dalë prej namazit, kështu që e, ma e sigur të ashtë me prit imamin me dhën selam të dyjantë, pas taj muqu në kam edhe me vazhdu namazit. Pastaj ka than autori rahimahullah fa in adrakahu fi sujud as-sahwi ba'da as-salamu lam yadkhul ma'ahu. Ne shohse emrin në imamin duke baur se viseshte, masi ka dhon selam, atare nuk hin me ta namaz sepse ai qadal me pran namazit. Kur ka dhon selam është krye namazi, kështu që nuk hihet me ta në seviseshte ka disa çështje. Është për aty në, domethënë, pasan çështja e leximit të surës Fatiha, mirë po, po e lan për dersin e ardhshëm. Më vëtohemi me këtë. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina Muhammad wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.